20. Mégis ki a fenének képzeli magát ez a Richard Branson? 1990. augusztustól októberig Arra ébredtem, hogy forgolódás közben gyerekeim jól hátba rúgtak. Mivel már reggel fél hat volt, kikászálódtam az ágyból és belebújtam a köntösömbe. Szem azonnal elfoglalta kifeküdt párnámat, amelyért egész a hadakozott Holival, akivel még mindig gyakran átjöttek az ágyunkba aludni. Bekapcsoltam a CNN-t, közelebb hajoltam a képernyőhöz, hogy halljam a híreket, amelyek nem voltak túl kecsegtetőek. Irak az előző héten lerohant a kuvaitot, azóta forrongott az egész világ. A nyersolajára az iraki invázió előtti 19 dolláros hordonkénti árról 36 dollárra rúgott. A repüléshez használt kerozin ára pedig 75 centről másfél dollára szökött, ami még a nyersolaj áránál is nagyobb emelkedést jelentett. A szövetséges légierők ugyanis hatalmas mennyiségben raktározták el a kerozint egy Irak elleni légi támadáshoz. Ahhoz, hogy egy légi nyereséges legyen, két alapvető feltétel teljesülésére van szükség. Elegendő utasra és a kerozin megfelelő árára. Valamennyi független társaság katasztrofális helyzetbe került, hiszen olyan körülmények között kellett működnünk, amikor a költségeik 20%-át kitevő kerozin ára megduplázódott, az utasok száma pedig jelentősen csökkent. A kuvait lerohanását követő két hétben a Virgin Atlantic járatain 3000-en törölték foglalásukat. A Lloyds Bank által biztosított 25 millió fontos hitelkeretet nemrég túlléptük, így aztán azon tűnődtem, meddig húzhatjuk még. De a problémát egy időre elodáztam magamban. Aztán az jutott eszembe aznap vajon hányan mondják le az utazásukat. A a legnagyobbakat még inkább sújtotta, mert sokan féltek a nemzeti légitársaságok elleni terrortámadástól. Margaret Thatcher ugyanis engedélyezte, hogy az amerikai gépek a líbiai légitámadás alatt Nagy-Britanniában tankoljanak, így a kormányközeli cégek potenciális célpontokká váltak. A Lockerbie felett történt penemjárat elleni merénylet pedig rávilágított arra, milyen pusztító erejű lehet egy ilyen támadás. És bár a British Airways alapvetően nem állami, hanem privát vállalat volt, mégis brit nemzeti légitársaságként hirdette magát, ami most először a mi előnyünkre vált. Miután egy hétig üres járatokkal repültünk, felcsillant egy halvány reménysugár, hogy az utasok apránként, de talán visszaszivárognak. Úgy tűnt, hogy a british airways és az amerikai társaságokkal szemben, mintha a Virgin atlantic részesítenék előnyben. 1990 nyarán még mindig parányi légitársaság voltunk. Csak két országba és összesen négy városba repültünk. Naponta figyeltük a foglalásokat, hogy lássuk, változik-e valami a visszatérő utasforgalomban. A válság a tokiói járatunkat sújtotta leginkább. Mivel ezen az útvonalon korábban is csak hetente négyszer repülhettünk, ráadásul vasárnap soha, ami az üzleti utasforgalom szempontjából a legnépszerűbb, ez a célállomás már az iraki invázió előtt sem volt nyereséges. Bár a nyáron sokat lobbiztunk, hogy még további két járatot kapjunk Tokióba, de ahogy az lenni szokott, ezúttal is a british Airways volt a legnagyobb ellenfelünk. A Newark és Los Angeles felé induló járatainkon már az invázió utáni első héten kevesebb volt az utas. Most viszont az amerikai légitársaságokkal szemben, mintha némi elmozdulás történt volna a Virgin irányába. A legjobb hír mégis az volt, hogy a Miami-ba és orlando tartó járatainkra a válság nem volt hatással. Előző hónapban ünnepeltük a 40. születésnapomat, és bár Joan fantasztikus bulit szervezett a nekkeren, én mégis szokatlanul levertnek éreztem magam. Úgy éreztem, Simon kezdi elveszíteni a Virgin Music iránti lelkesedését, amit valahol meg is értettem. Elképesztően fárasztó minden egyes szerződést egyenként letárgyalni, a pontokat mindig ugyanúgy rutinszerűen újra végigvinni. Jól lehet, a Virgin Musicból az egyik legnagyobb független lemezkiadót építettük fel. Simon minden vagyona a cégben koncentrálódott, és tudtam, állandóan aggódik, nehogy valami újabb kockázatos vállalkozással veszélybe sodorjam. Őt ugyanis nem érdekelték az újabb és újabb terveim. A Virgin Atlanticre a cégcsoport egyik legnagyobb kockázataként tekintett. Számára egy olyan üzletág volt ez, amelyet a British Airways vagy egy másik előre nem látható esemény, például az öböl háború bármikor bedönthet. Negyven évesen mérlegre tettem, hogy merre tart az életem. A Virgin Atlantic beindítását jelentő hatalmas ugrás után rá kellett ébrednem, hogy egy légitársasággal nagyon nehéz olyan ütemben fejlődni, ahogy szerettem volna. Habár csodás évvált mögöttünk, business class kategóriában ráadásul a legjobb légitársaságnak járó elismerést is elnyertük, a Virgin Atlantic továbbra is csak a Getvikről tudott járatokat indítani. Egyetlen rövid kifutó kifutópálya és a csatlakozási lehetőségek hiánya miatt ez azonban távolról sem volt olyan kifizetődő, mint a Heathrow. Ez az áru- és utasszállítógépekre egyaránt vonatkozott. A helyzetet tovább bonyolította, hogy a british airways-el zajló karbantartási vita idővel valóságos háborúvá fajult. Mivel Simon elveszítette a lelkesedését és a Virgin Atlantic létéért is állandóan küzdenem kellett, felmerült bennem, hogy talán teljesen új irányba kellene fordulnom. Még az is eszembe jutott, hogy beiratkozom valamelyik egyetem történelem szakára. Nagyon örültem volna ugyanis, ha jut némi időm végre az olvasásra. Joan azonban ellenezte az ötletet, mivel szerinte ez csak ürügy lett volna arra, hogy csinos lányokkal találkozzam. Aztán elgondolkodtam azon, mi lenne, ha elszegődnék politikai kampányszervezőnek. Azt találtam ki, hogy az egészségügy vagy a hajléktalanok ügyéhez hasonló társadalmi területek tanulmányozása után keményen kampányolhatnék az ezeket orvosló politikai változások mellett. De Saddam Hussein Kuwaiti megszállása minden tervemet felülírta. A légitársaság egy válság kellős közepén találta magát, én pedig egészen személyes módon keveredtem az öbölháborúba. – Apa, segítenél megkeresni a cipőmet? – kérdezte egyik nap holly. Melyiket? – Tudod, a sportcipőmet. Miközben a világ nagy hírcsatornái továbbra is a háborúval voltak elfoglalva, ami félig üres 747-es járatunk pedig hajnalban a getvikről az Atlanti óceán felé indult. A családom egy ágyban elfogyasztott reggelihez gyűlt össze. John hatalmas tálcát hozott be, rajta jó adag angol reggelivel. Tükörtojás, pirítós, sült és paradicsomos bab. Még ettünk, amikor a Virgin néhány alkalmazottja már megérkezett. Hallottam ugyanis, amikor Penny Land beindította a fénymásolót, és a nemrég felvett sajtósunk Will Whitehorn feltrappolt az irodájába. Az örökké vidám energiával teli Will már bebizonyította, mennyire alkalmas a munkára. Holit és szemet mindig is őrület volt elindítani az iskolába. Folyton cipőket, zoknikat, mellényeket, ingeket, zakókat és sapkákat kerestünk, amelyek megmagyarázhatatlan módon előző este eltűntek. Ezeket mindig nagy kihívás volt összegyűjteni. Megvan! kiáltott fel Joan, aki egy babaházban találta meg Holly cipőjét, amivel emlékezet óta senki sem játszott. Hogy került oda? kérdeztem. Fogalmam sincs, felelte Holly, és minden további magyarázat nélkül bepréselte a sportcipőt hátizsákjába. Sem, két perc és indulunk szólt fenyegetően Joan. Szem, csak ekkor kezdte el összeszedegetni az elektromos autója alkatrészeit. Mire végre mindennel készlettek és kiléptek az ajtón, megcsörrent a telefon. Nur királyné hívott Jordániából. A barátságunk még a perrel szervezett első atlanti óceáni átkelésem idejére nyúlik vissza, és rendkívül érdekesen kezdődött. Nur királyné a jordániai Grace Kelly, származását tekintve amerikai. Eleinte utas kísérőként dolgozott. A magas, szőke, elképesztően elegáns nő ma egy fallal körülvett. Rendkívül biztonsággal őrzött palotában él Ammanban. Hallott az utunkról, és telefonon arra kért, tanítsam meg őt és családját hőlékballonozni. Tom Berroval utaztam Jordániába, ahol egy hetet töltöttünk Hussein király királypalotájában, és a királyi családot ballonozni tanítottuk. Amman fölött lebegtünk. Onnan csodáltuk az ódon város minaretjeit, hófehér falait és terrakotta színű cseréppel borított tetőit. A város fölött még soha nem láttak hőlékballont, ezért az emberek csodálkozva bámultak minket. Amikor észrevették, hogy a ballon fonott kosarában királyuk és királynéjuk áll, üdvrialgásban törtek ki, utánunk rohantak és integettek nekünk. Amikor pedig begyújtottuk a gázégőket, a város valamennyi kutyája ugatni kezdett, ami az éjenzéssel és a műezzin hangjával együtt pokoli lármának tűnt. Husszen király, Nur királyné és a hercegek együtt integettek, miközben a ballon alig egy méterre repült el a háztetők fölött. A helyzetet talán csak Huszen király testőrei nem élvezték akik korábban ugyan kilenc merényletben mentették meg, de most a fonott gondolában lebegve semmit sem tehettek a védelméért. Amikor Saddam Hussein megszállt a kuvaitot, a Jordán király egyike volt a világ azon kevés vezetőinek, akik nem ítélték el azonnal a lépést. A király rámutatott, hogy az Irán elleni elhúzódó háborúban kuvait a károk ellentételezéseként több olajkutat is Iraknak ígért. Az ország a szavát azonban nem tartotta meg. Sőt, az OPEC-ben folyamatosan trükközött a vállalt kvótákkal. A megszállás utáni hatalmas káoszban külföldi munkavállalók tömegei menekültek Irakból Jordániába. Elegendő víz és takaró nélkül közel 150 ezren kerültek menekült táborokba. Napközben hihetetlen hőség volt. Éjszakára viszont dermesztően lehült a levegő, ezért volt szükség a takarókra, amit napközben napellenzőnek is lehetett használni, éjjel pedig melegítette azt, aki magára tekerte. Amikor meghallottam, mi a helyzet, azonnal felajánlottam a segítségemet huszány királynak és núr királynénak, aki most azért hívott, hogy elmondja a rászorulóknak a vízosztást a kereszt már megszervezte, de még mindig szükségük lenne százezer takaróra. Néhány kisgyermek már meghalt, magyarázta a királyné. De nagyobb katasztrófa még nem következett be. Mégis azt hiszem, két-három nap, és a helyzet több száz menekült életébe is kerülhet. Még aznap elmentem króliba, és leültem a Virgin Atlantic néhány alkalmazottjával megbeszélni, hogyan tudnánk összegyűjteni, és kiküldeni százezer takarót amámba. Mindenki lázas munkába kezdett, és egyetlen nap alatt felvettük a kapcsolatot a Vöröskereszttel, William Wildgrave-vel, a külügyminisztériumból, és Linda Chalgerrel, a tengeren túli fejlesztési hivataltól. 30 ezer takarót sikerült összegyűjteni, és még további mennyiségre is ígéretet kaptunk a koppenhágai UNICEF-től. Felajánlottuk az egyik gépünket, a Vöröskereszt országos rádióban közzétett felhívása nyomán pedig a getviki raktárunk még aznap este kezdett megtelni takarókkal. David Sainsbury pedig több tonna élelmiszert ígért. Két nappal később az egyik 747-esből kiszereltük az üléseket, helyükben 40 ezer takaró, több tonna rizs és gyógyszer került, majd a gép elrepült Hamánba. A takarókat a repülőtéren várakozó teherautókra pakolták, visszafelé pedig a gép megtelt Jordániában rekedt brit állampolgárokkal, akik nem tudtak hazajönni. Miután visszatértem Nagy-Britanniába, William Worldgrave azzal fogadott, hogy a British Airways elnöke, Lord King felhívta, ugyanis nagyon meglepődött, amikor a tíz órás hírekben látta, hogy a Virgin Atlantic gépe indul Jordániába. Ezt a feladatot ránk kellett volna bízniuk, mértatlankodott Lord King. William Worldgrave viszont elmagyarázta neki, hogy én ajánlottam fel a segítségemet. A Virgin Atlanticnek ugyanis volt szabad gépe a feladatra. A következő héten a British Airways is vitt egy szállítmány Jordániába, és hazahozott néhány brit állampolgárt. A Christian Aid segélyszervezet tagjai később mesélték, mennyire meglepődtek, mert éveken át hasztalan kérték a British Airways segítségét. A Virgin Atlantic ammani útja után viszont szinte ostromolták őket az ajánlataikkal és támogatásukkal. Ez jól mutatja, hogy az egészséges verseny gyakran még a jótékonykodást is ösztönzi. Miután tájékoztattak, hogy az eredeti szállítmány egy része nem érkezett meg a menekült táborokba, elhatároztam, magam utazom oda néhány napra, hogy ellenőrizzem a következő szállítmány útját a táborig. Ezúttad is Huszen király és Nur király népalotájában kaptam szállást. A belügyminiszterrel éles vitába bonyolódtam arról, mennyire fontos szigorúan nyomon követni a segélyek útját, Elvégre az adományozók csak így lehetnek biztosak abban, hogy minden feladott küldemény célba ért. De az öbölváságról is hosszan beszélgettünk Hussein királyjal, aki ugyan biztosra vette, hogy a háború elkerülhető, mégis aggódott, hogy a nyugat a diplomáciai megoldás helyett védeni akarja kuvaitot, hogy így garantálja az olajellátás biztonságát. Mire visszatértem Londonba, bizonyossá vált, hogy Jordániában sikerült elkerülni a katasztrófát. Nur királyné elmondta, hogy a vérhas és a kiszáradás nem szedett már több halálos áldozatot, a 150 ezer menekült pedig idővel szép lassan szétszélett. Néhány nappal később a hírek rendkívüli kiadásában láttam Saddam hussein körülötte pedig néhány Bagdadban fogva tartott brit állampolgárt. Az egyik legbizarabb jelenetben, amit a tévében valaha láttam, Saddam leült, magához intett egy szemkorú kisfiút, egyik kezét a fejére tette, miközben tovább beszélt a kamerába, és finoman megpaskolgatta a vállát. Éreztem, hogy azonnal tennem kell valamit ezekért az emberekért. Ha az a gyerek az én fiam lett volna, biztosan minden követ megmozgatok, hogy hazakozassam. A riporterek beszámoltak arról, hogy a túszokat emberi pajsként akarják használni, és a szövetséges erők egyik célpontjának épületében őrzik őket. Fogalmam sem volt, hogyan hozhatnám ki őket onnan, de annyit azért tudtam, hogy a Virgin Atlanticnek van erre alkalmas repülőgépe. Ha sikerülne engedélyt szereznünk, hogy berepüljünk Bagdadba, hazahozhatnánk a Saddam Hussein által engedélyezett túszokat. Eszembe jutott, hogy a jordániai válság alatt nyújtott segítséghez hasonlóan most is felajánlhatnánk egy gépet. Másnap felhívott Frank Hesse, akinek Huga Morin, a férjével, Tonyval együtt mindketten túlszok voltak Bagdadban. Frank már végig a brit külügyminisztérium minden illetékes osztályát. Beszélt valamennyi Európában dolgozó iraki nagykövettel, sőt, még a bagdadi kormánnyal is, de senki nem tudott segíteni neki. Ezért hozzám fordult. Nekem a takarók Jordániába szállítása miatt jó kapcsolatom volt a külügygel, és egyúttal szoros barátságot ápoltam huszen királyjal és Núr királynéval. A király egyike volt azoknak, akik fenntartották a kapcsolatot a nyugati kormányok és Irak között. Mivel hallottam, hogy Iraknak gyógyszerekre és kötszerre van szüksége, arra gondoltam, talán alkut köthetnénk. Mi szállítunk nekik, ők pedig cserébe elengednek néhány külföldi túzt. Felhívtam Núr királynét, és megkérdeztem, tudnál -e segíteni. Ő azt javasolta, utazzam újra Ámánba és beszéljek a királlyal. Az Ámáni palotában töltött három nap alatt sok mindent megtanultam arról, hogyan képes egy üzletember válság esetén segíteni. A valóságban Saddam Husseinnek legfeljebb azt tudtam magamról mondani, hogy egyszer elvittem Hussein királyt és Nur királynét hőlékballonozni, meg hogy van egy kis légitársaságom, társaságom, ami négy Boeing 747-essel működik. E két ténynek köszönhetően, annak ellenére, hogy nyugati ember vagyok, a király megbízott bennem. Így közvetlen kapcsolatba kerülhettem Saddam hussein -nál. Megírtam neki, hogy épp Amánban tartózkodom, és külföldiek hazaszállításában, meg gyógyszerek után Megkérdeztem, hajlandó lenne hazaengedni néhány Bagdadban fogva tartott külföldi túzt, különösképp a nőket, gyerekeket és betegeket. Cserébe felajánlottam, hogy olyan gyógyszereket szállítanék Bagdadba, amelyekre szükségük van. Említést tettem Frank Hesse tüdőrákos sógoráról is. A levelet így írtam alá. Tisztelette Richard Branson. Ezután lementem a palota társalgójába, ahol Hussein király egy órán át ecsetelte nekem a közelkeleti helyzetet. Közben a falon megpillantottam egy dedikált fotót, amelyen Margaret Thatcher állt Saddam Hussein mellett. A király elmagyarázta, miért nem támogatta azonnal az Irakkal kapcsolatos kuvaiti álláspontot. A helyiek három nagy csoportra oszthatók, magyarázta. A nagyjából mindössze 400 ezer Kuwaiti vagy nagyon gazdag, vagy elképesztően gazdag. A többi kétmillió lakos viszont elszegényedett bevándorló, akik a vagyonosoknak dolgoznak. Azt is elmondta, hogy Kuwaitban sem sajtószabadság, sem szabad választások nincsenek, így a nyugat által támogatott országot aligha lehet demokratikusnak nevezni. A kuwaitiak nem tesznek semmit az arab világért, folytatta. Minden pénzüket svájci bankszámlákon, és nem az arab országok bankrendszerében tartják. Több vezető nyugati politikust megkérdeztem, ha Irak-Jordániát, olaj nélküli országot szállt volna meg, vajon őket is megvitték volna? A kérdésemre mindig hallgatás volt a válasz, így aztán kétlem, hogy segítenének. Majd nevetve folytatta. Persze azt tudom, hogy maga azonnal itt teremne a ballonnyával és a Virgin repülőgépeivel. De komolyra fordítva a szót, folytatta. Most itt a lehetőség az egész közel-keleti kérdés megoldására. Kuvait ugyanis ígéret tett Saddam Husseinnek, hogy beszáll az iráni háború költségeibe, mert azt Irak az ő nevében is vívta. Kuwait azonban nem tartotta be a szavát. Saddam eredetileg csak azokat az olajmezőket akarta elfoglalni, amelyek szerinte jogosan Iraké voltak. A megszállás akkor vált országossá, amikor Saddam megtudta, hogy kuvait már a leszálló pályákat készíti elő az amerikai gépek számára. Biztos vagyok benne, hogy Szaúd arábiát nem akarja elfoglalni. Huszen király béke terve szerint Irak visszavonulna a határai mögé, de megtartaná kuvait által neki ígért olajmezőket. Majd három év múlva kuvait népszavazáson kérdezné meg az ott élőktől, hogy Kuwaithoz vagy Irakhoz szeretnének-e tartozni. Hosszájn hozzátette, hogy a nyugatnak alig lehet bármi fogalma az Irak és kuvait között zajló, több hónapos sorozatról. Beszélt arról is, hogy kuvait folyamatosan megszegte ígéreteit, ráadásul az iráni háború költségeiből sem hajlandó részt vállalni, Miközben folyamatosan aláássa az arab államok érdekeit azzal, hogy a túlzott olajkitermeléssel lenyomja az árakat. A vacsora végén Hussein király a levelemet a dolgozó szobájába vitte és lefordította arabra. Írt még mellé egy Saddam Husseinnek szóló kísérő szöveget, majd egy különleges futárral Bagdadba küldte. Lefekvés előtt még a bátyjától idézett nekem egy kérdést. Vajon mi az oka annak, hogy a Falkland szigetek kolompjai hangosabbak, mint Jeruzsálem harangjai. Londonba visszatérve tárgyalni kezdtem a brit külügyminisztériummal. Össze akartam gyűjteni a Bagdadban rekettó szok egészségügyi jelentéseit, hogy így módon bizonyíthassuk tényleg betegek. Ezután felhívtam több külföldi nagy követséget, hogy tájékoztassam őket egy esetleges Bagdadba tartó mentőgépről, és hozzátettem, hogy valamivel alá kell majd támasztani, hogy a gépre valóban egészségügyi problémáik vannak, mert így könnyebben elengedik majd őket. Két nappal hazaérkezésem után választ kaptunk Saddam hussein -től. Megígérte, hogy elengedi a nőket, a gyerekeket és a betegeket, de cserébe azt kérte, hogy erre egy ismert közéleti személyiség nyilvánosan kérje fel. Felhívtam a korábbi brit konzervatív miniszterelnököt, Edward híthet, hogy megkérdezzem hajlandó-e megtenni, ő pedig beleegyezett. Hussein király kapcsolatba lépett Saddammal, megemlítette neki Ted Heath nevét, akit Saddam elfogadott. Másnap repülővel elvittük Amámba, ahol Hussein király megszervezte a Bagdadi útját. A király másnap ezzel hívott fel. Jó híreim vannak, uram, mondta. Mindig udvariasan beszélt, és a gyerekeihez hasonlóan ő is mindenkit uramnak vagy hölgyemnek szólított. Indulhat Bagdadba, mert Saddam a szavát adta, hogy nem esik bántódása. Néhány napja már csak erre a hívásra vártunk, így volt idő megszerveznem az önkéntesekből álló csapatot, akiknek a nevét külön szeretném megemlíteni. Les Millgate, Geoff New, Paul Green, Ray Maidman. Peter Johnson, Jen Ann Sam Rashid, Anita Sinclair, Caroline Spencer, Ralph Mutton, Peter Marnick, Paul Keatley, Helen Byrne, Nicola Collins, Jenny Swift és Stephen Leth. A Virgin Atlantik utasait figyelmeztettük az esetleges késésekről és átszállásokról. Amikor a társaságunk vezetőinek elmondtam, hogy megkaptuk a felszállási engedélyt, Teljesen érthető módon aggódva fogadták a hírt. Tisztában voltak vele, hogyha a gépünket netán napokra Bagdadban tartják, nincs visszaút és a cég menthetetlenül csődbe megy. A kormány szavatolja a biztosításunkat, ha a gép megsemmisül, Magyarászt magyarázta Nigel Prime Rose, a Virgin Atlantic pénzügyi igazgatója. Azt viszont senki nem garantálta, hogy a gépet nem ejtik túszul és nem tartják Bagdadban. Ne feledjük, a BA egyik 747-es gépét megsemmisítették Kuvaitban. Az asztal körül ülők néma csöndben emésztették a hallottakat. Azért a túlszhejtésnek van egy előnye is, szólalt meg David teit komoly arccal. Richardot is ott tartják, nekünk pedig nem kell többé a képtelen ötleteivel foglalkoznunk. Ezen a poénon mindenki harsányan röhögött. Bár tudtam, hogy ezzel az úttal mindent egy lapra teszek fel. Azzal is tisztában voltam, hogy már nincs visszaút. 1990. október 23-án délelőtt 11-kor szálltunk fel a getvikről, és Európa fölött kelet felé tartottunk. A gép elejében összezsúfolódva ültünk, és fölötté furcsa társaságot alkottunk. Akadtak köztünk fogságban tartottak hozzátartozói, orvosok, nővérek, virgin személyzet és egy újságíró is. A mögöttünk lévő 400 ülés kongott az ürességtől, ami elég hátborzongató látvány nyújtott. Néhány óra után sétálgatni kezdtünk a sorok között, hogy megmozgassuk a végtagjainkat. Odaként gyorsan besötétedett, és mire elértük az iraki légteret, már semmit nem lehetett látni. Ahogy kikémleltem az éjszakába, elgondolkoztam, hogy merre lehet az iraki hadsereg. Elképzeltem, ahogy radarral nyomon követik, hogyan érünk Bagdad fölé, és egyetlen csillogó zöld pontocska vagyunk a sötét képernyőjükön. Valójában arra számítottam, hogy néhány harci gép szegődik mellén kíséretnek, de nem történt semmi, sőt, minden kísértetiesen csöndes maradt. Egy év óta miénk volt az első utasszállítógép, amely Bagdadba repült. A világ legveszélyesebb légterében jártunk. A szövetséges hatalmak légi támadásainak első számú célpontjában. Eltűnődtem, vajon mikor kezdődik meg a támadás. Kicsit később beültem a kapitány lesz Milgate mögé a pilóta fülkébe, mellette a két másodpilóta Jeff New és Paul Green. Rádió kapcsolatban álltak a légi irányítókkal, de ezen kívül semmi jelét nem láttam annak, hogy Bagdad fölött járnánk, és a szélvédőn keresztül sem lehetett látni semmit. Irakban ugyanis teljes sötétség honolt. Elképzeltem, hogy kikélhetnek odalent, vajon hallják-e, hogy elrepülünk fölöttük, és nem azt gondolják-e, hogy megérkezett az első szövetséges bombázó. Úgy tűnt, mi vagyunk az egyetlen gép az égbolton. Közeledünk, szólalt meg gép. Figyeltem a monitorokat és az ereszkedés közben folyamatosan süllyedő magasságmédőt. A hosszabb repülőút csalóka érzés, mert nagy részben a magas légáramlat varázslatos világában repülünk, és alig észlejük a gép mozgását. Aztán, ahogy süllyed, hirtelen rájövünk, hogy egy több mint 650 km per órás sebességgel száguldó, hatalmas fémdobozt kell rövidesen megállítani. Egyre lejjebb süllyedtünk a vaksötétékbolton. Egy repülőtér általában narancsárga és ezüst fényárban úszik, és nehéz megkülönböztetni a leszálló pálya fényeit, mert a kifutók, rámpák, gépek és az irányítótorony mind halogén színben csillognak. Életemben most először korom sötét vidék fölött repültem. Ennyi erővel akár a tenger fölött is lehettünk volna. Másodpilotánkat Geoff Newt a légi irányítók navigálták Bagdad fölé, amelyhez közeledve kinyitotta a fékszárnyakat és leengedte a futóművet. Néztem, ahogy egyre lejjebb ereszkedünk, már csak 180, aztán 150 méterre jártunk a földtől. Egy légirányító gépies hangon számolta vissza a magasságunkat. Aztán egyszer csak megjelent alattunk a leszálló pálya két soros fénye. Mi megcéloztuk a közepét, a gép földetért majd sebesen száguldott az aszfalton. Még pár lámpa navigált el a ki- és beszálló kapuig. A félhomályban a lépcsők mellett gépfegyveres katonák sorakoztak. Jen Enrilli, a vezető légi utas kísérőnk jelezte, hogy nyithatjuk az ajtót, én pedig kikémláltam az éjszakába. Dermesztő hideg volt odakint. Felénk tolták a lépcsőket, én tettem először a lábam iraki földre. Két oldalról körbefogtak a katonák. Néhány barna teveször kabátos kormányhivatalnok fogadott, akik elmondták, hogy a rokonoknak a gépen kell maradniuk. Bár a bagdadi repülőtér a hítrónál is nagyobb, mégis teljesen kihalt volt, a miénken kívül egyetlen gép sem állt a kapuknál. Visszanéztem a mögöttem érkező, igazán oda nem illő Virgin személyzetre. A hatalmas, üres repülőtéren a légi utaskísérők piros miniszaknyában, piros tűsarkúban tipektek el az iraki katonák sorfala előtt. Cipőjük sarka hangosan kopogott. Mindannyian mosolyogtunk. A katonák eleinte félénken viselkedtek, végül visszamosolyogtak ránk. A gépünk természetellenesen nagynak tűnt, ahogy egymagában parkolt a reptéren. Bevezettek minket a váróba, ahonnan minden technikai berendezést, számítógépes terminálokat, telefonokat, sőt még a világítást is kiszerelték. Ez nem kis időbe telhetett, és ékesen bizonyította, hogy az irakiak felkészülten várták a bombázást, ezért a repülőtérről mindent biztonságos helyre menekítettek. Átadtuk az ajándékainkat, a tiszteknek bombont, a katonáknak pedig virgin logós játékokat, amelyeket haza tudtak küldeni a gyerekeiknek. Ekkor odakint mozgolódást támadt, és egy üveges ajtón belépett Ted Heath, nyomában férfiakból, nőkből és gyerekekből álló nagyobb csoport. A fluoreszkáló fényben mindannyian sápatnak tűntek, de amint megláttak minket, hangos üdvri valgásban törtek ki, és odarohantak hozzánk, hogy megöleljenek bennünket. Ted nevetett, és mindenkinek barátságosan a tenyerébe csapott. Hamar rájöttem, hogy nem mindenki jön vissza velünk. Az emberek boldogan ölelgették egymást, arcukról patagzott a könny. Kint a katonák már elkezdték lepakolni a gépekről az orvosi felszerelést és a gyógyszereket, mi pedig eközben pesgőt bontottunk egymás, és azok egészségére is kocintottunk, akik nem jöhettek vissza velünk. Rövidesen megtaláltam Frank Hesszi sógorát, megöleltük egymást. Ekkor odajött hozzám egy állapotos Fülöp szigeteki asszony, akinek hátra kellett hagynia a férjét, szeme könyvben úszott. Egy másik férfi a dadája kezébe adta a három éves kislányát, és úgy búcsúzott el tőle. Szó nélkül megöleltem az idegent. Egyebet nem tehettünk. Mindketten könyvbelábat szemmel néztünk egymásra. Apaként pontosan tudtam, hogy mit érez. Egy óra múlva az irakiak szóltak, hogy szálljunk vissza a gépre. Ahogy a fagyos betonon mentünk, kezet ráztam a katonákkal, és kiosztottam nekik még néhány csomagot. Minden jót kívántunk egymásnak. Zavaró érzés volt, hogy a távozásunk után ezek a törékeny külsejű, fegyverüket markoló riadt katonák a kényelmetlen csizmájukban és olivzöld nadrágjukban olyan létesítményt védenek majd, amely a bombázások első számú célpontja lesz. A túszok nagy része kéz a kézben ment a géphez. Egymást támogatták és melegítették. Úgy néztek ki, mint a kísértetek. Eltörpültek a magányosan áldogáló 747-es mellett. A repülőtéren megint lekapcsolták az összes világítást, a megmaradt egyetlen fénysor csak a lépcsőt jelezte. Miután a tetejére értem, visszafordultam, hogy búcsút tincsek. Mindig késtek, szólalt meg mögöttem egy morcos hang, Frank Heszi volt az. A gépen maradt, hogy meglepje testvérét és a sógorát. Amikor meglátták egymást, mindannyian sírva fakadtak, és szorosan összeülelkeztek. Észrevettem, hogy az iraki katonák összegyűlnek, és elkezdik kibontani a tőlünk kapott ajándékcsomagokat, majd én is visszaszálltam a gépre. Talán mi voltunk az első nyugatiak, akikkel életükben találkoztak. Tudták, hogy hamarosan érkezik a második kontingens, csak hogy azok már bombázzák majd őket. Will Whitehorn átnézte az összes táskát, amit a túszok a fedélzetre hoztak. Az utolsó pillanatban talált egy senkihez nem tartozó csomagot, amiben egy tranzisztoros rádió volt. Mielőtt még bezárult volna a gép ajtaja, odarohant és kihajította a betonra. A katonák hirtelen meglepetésükben semmit sem tettek. A táska továbbra is ott hevert a földön. Közben bezártuk az ajtókat, és lassan elhátráltunk a kerékblokkolóktól. A gépen hatalmas üdvri tört ki, a rokonok a szék sorok közötti folyosókon állva ölelgették egymást. A felszálláskor ugyan bekapcsoltuk a biztonsági öveket, de amint elértük az utazó magasságot, óriási buli kezdődött. Épp bőrrel megúztuk. Pesgős pohárral a kezünkben álltunk a fedélzeten és mindenki történeteket mesélt, amikor a pilóta bejelentette, hogy elhagytuk az iraki légteret. Tapsoltunk örömünkben. Ekkor magamhoz vettem a mikrofont, és Ted heath -szel kezdtem viccelődni. Most kaptam a hírt, hogy Mrs. Thatcher rendkívül boldog, hogy Ted biztonságosan hazatér, és végre újra otthon tudhatja a fekete bárányát. Frank Hesse a testvére Mórin, és a sógora Tony egymásba kapaszkodtak, és még most sem merték elhinni, hogy újra együtt vannak és elhagyhatták Bagdadot. A gépen többen sírva fakadtak, mert örültek ugyan, hogy kiszabadultak, de fájt a szívük a hátrahagyottak miatt. Tony két hónappal később tüdőrákban meghalt. A bagdadi repülőteret pedig a szövetséges légierők történetének legkeményebb rakéta támadásában. A földeltették egyenlővé. Remélem, hogy az elszabott egyenruhába öltöztetett iraki katonák, akiket megismertünk, túlélték valahogy. Mégis ki a fenének képzeli magát ez a Richard Branson, méltatlankodott Lord King a második telefonhíváskor William Waldgrave-nek. Talán azt hiszi, ő a külügyminisztérium egy személyben? Lord King felháborodását néhány lap is átvette, és azt sugalták, hogy mindent csak a személyes dicsőség érdekében tettem. Eltűnődtem a kritikákon. Míg Huszen király palotájában laktam, próbáltam elemezni magam. Ekkor ezt a bejegyzést írtam a naplomba. Teljesen magam alatt vagyok. Eddig a két végén égettem a gyertyát. Az ITN-nek adott interjúban majdnem sírva fakadtam, amikor arról a brit apáról meséltem, akinek a Bagdadi repülőtéren oda kellett adni a három éves kislányát a dadájának, hogy kivihesse az országból. De azt a Fülöp-szigeteki nőt sem felejtem el, aki azért utazott el, hogy biztonságos helyen adhasson életet második gyermekének. Csak a feléig voltam képes elmesélni a történetet. És hogy mi motivált? Hogy igazak-e az ellenem felhozott vádak? Egy hónappal ezelőtt interjút adtam a Veneti Fernnek, és teljesen kikészültem. Úgy éreztem, nincs célja az életemnek, hiszen annyi területen bizonyítottam már magamnak. Nem sokkal azelőtt töltöttem be a negyvenet, és új kihívást kerestem. Még az is felmerült bennem, hogy a légitársaság kivételével mindent eladok. Összezsugorítom a céget, így legalább arra összpontosíthatok, amit szeretek, és más területeken is lesz időm kamatoztatni az üzleti életben szerzett tapasztalataimat. Képes leszek segíteni például a Dohánycégek elleni küzdelemben, vagy épp a méhnyakrák elleni harcban. Úgy éreztem, így jobban kiélhetem majd magam, és a következő negyven évemet nem kell arra fecsérelnem, hogy vállalkozásokat vezetek, vagy gazdasági terveket szövögetek. És hogy szeretnék -e elismerést mindezért? Nem, nem hiszem. A dilemma inkább az hogy egy-egy kampány során mások motiválásához sokszor saját ismerettségemet kell felhasználni. A televíziónak óriási a hatalma, hiszen a szereplésem miatt juthatott el a menekültekhez az a sok tonna gyógyszer, élelmiszer, takaró és sátor. Mrs. Thatcher kormánya pedig két millió fontot adott a rászorulóknak. Az öt legnagyobb jótékonysági szervezet együtt tárgyalt. A BBC-n és az ITV-n hamarosan közszolgálati felhívások kezdődtek. Hiszek abban, hogy ez a gyors cselekvés képes volt elejét venni egy nagyobb katasztrófának. Ha nem lépek, talán minden rosszabbul végződött volna. A kérdés inkább az, hogy egy Angliához hasonló kis országban milyen gyakran lehet a sajtót igénybe venni úgy, hogy ne váljunk hiteltelenné. Ha a legkisebb gyanú is felmerül, hogy tetteimben a személyes dicsőség motivál, egyáltalán nem lennék rá képes. A bagdadi túszmentő akcióval a Virgin ismét elbitorolta a British Airways hagyományos szerepét. Akkoriban még nem is sejtettem, hogy ez mennyire felbosszantja majd Lord Kinget. Hiszen csak segíteni akartam, és mivel volt egy gépem, gyorsan tudtam cselekedni. Bár ez csak egyike volt a Virgin által működtetett négy repülőnek, a cég egyszerűen valós méreténél nagyobbnak tűnt. Sikeresen tárgyaltunk Saddam hussein gyógyszereket vittünk, és túlszokat hoztunk haza. Sokkal később értettem meg, hogy Lord King felháborodott kirohanása csak a kezdete volt annak a bosszú hadjáratnak, amellyel a British Airways tönkre akarta tenni a Virgin Atlantic légitársaságot.